Криеница Някога в едно далечно кралство живяла прекрасна принцеса на име Мелани. Тя била умна и духовита и обичала да играе разни игри. Любимата е била на Криеница. Мелани имала кула, построена само за нея. Била толкова висока, че оттам виждала всичко, което се случва и така никой не могъл да скрие нищо от нея. Кралят много обичал своята дъщеря. И въпреки че била толкова умна, той смятал, че се държи прекалено детински. А най-лошото било, че що ми е попитал за женитба? Мелани скъпа! Кога най-сетнеш ще си избереш съпруг? А, татко, защо ме питаш това? Знаеш, че изобщо не искам да се омъжвам. Но съкровище! Татко! Нали знаеш колко съм умна? Ще намериш ли някой, който е по-умен от мен, където иде? О! Знам, че си интелигентна, но понякога се държиш като дете. Ти, игрите ти, май трябва да се омъжиш за мъж, който е направено от пъзели. Мъж от пъзели? Колко очарователно! Татко, заявявам ти, че ще се омъжа за мъж, който е изкусен в криянето. Какво? Решила си да се омъжиш с игра на криеница. Кралските особи нямат време за игри. Никога не ще си намериш такъв съпруг. Знам го. В това е смисъла. О! След това много млади крале и принцове дошли да искат ръката на принцесата. Всичките мислили, че лесно могат да се скрият. Но принцесата от кулата си винаги ги откривала. Скоро почти не останали принцове, за да се омъжат за принцесата. Мелани била много доволна, но краля не. Мелани, не го прави! Омъжи се за някои от принцовете, които идват. Онзи с тъмно червената коса, изглежда подходящ. Който се скри в рибарския варел? Никога! По-добре да се омъжа за жаба. А, не, няма. Ще отхвърляш и жабата също. През това време принц Лиен, който чул за странното искане на принцесата, бил на път да се срещне с нея. Той бил силен, красив млад мъж, а също и много мил. А, помогнете ми! Някой да ме спаси! Моля ви! О! Пеперутка. Готово! Свободна си. А, благодаря ти много! Ще съм ти благодарна вечно! Е, просто постъпих както трябва. Ти си много мил! Когато и да изпаднеш в беда, ела при мен и аз ще ти помогна. Е, сега трябва да тръгвам. Доско Пеперудата отлетяла, а принца продължил по пътя си. Както си яздъл, чул, че някой вика от болка. О, ми! О, как боли! <съква> някой! Който иде! Моля те, помогни ми! Лия му гледал храстите и видял, че лапичката на едно зайче била заклещена в корените на едно дърво. Горкото зайче. Изглежда ужасно. Ето, сега ще ти помогна. Лия му освободил зайчето много внимателно. Но, зайко? това ще боли. Не, не, не, не, не. Готово. О, свободен съм. О, колко хубаво. Как да ти се отблагодаря? Е, просто се пази. Големи благодарности, ти си добър човек. Запомни, когато и да имаш нужда от мен, само ме потърси и аз веднаги ще се отзова. Сега довиждане! Довиждане! И зайчето заподскачало радостно след намесата на Лим. Лием се усмихнал и продължил по пътя си. Щом наближил края на гората, видял един орел. Той бил уморен и много гладен, но е много му дожалял за него. Здравей, пътниче! Дай ми някаква храна, ако имаш. Крилете ми са доста натъжали днес, за да полетя. Имам само малко хляб, но може да го изядеш всички, ако искаш. О, благодаря ти! Орелът скоро изял хляба И вече бил доста по-доволен Много ти благодаря, че ме нахрани Мога ли да направя нещо за теб? Точно сега нямам нужда от нищо Радвам се, че ти помогнах Тогава, когато и да се нуждаеш от нещо Повикай ме и аз с радост ще ти помогна. Лием се съгласил и продължил пътуването си към кралството. Скоро стигнал двореца и влязал да види принцеса Мелани. «Явиш! Още един ухажор, Слава богу, че още се намират!» И когато Мелани видяла Лиям, била поразена. До сега не била виждала толкова красив мъж. «Почитание, принцесо Мелани и ваше величество!» Аз съм принц Лиям и съм тук да поискам ръката на принцесата. Наистина ли? Не чу ли за останалите принцове, които се опитаха? Чух за тях, Ваше Височество, но нещо ми подсказва, че ще се справя по-добре от тях. Ще дам всичко от себе си, за да се скрие от вас. Мелани е останала очудена от увереността на Лием. Добре, да започваме веднага. Иди и се скрии. Но нека ти напомня... Че въпреки че кралството е огромно, аз със сигурност ще те открия. Лием се усмихнал и излязал. Това е той. Това е принца, за когото ще се омъжиш. Разбира се, че няма. Много лесно ще го намеря. През това време принцът отишъл да потърси орела. Ако това, което каза принцесата е вярно, то по-добре да потърся помощ. Господин Орел, господин Орел, чуваш ли ме? Орелът го чул и полетял надо. Здравей, какво мога да сторя за теб? Трябва да се скри от принцеса Мелани, ще ми помогнеш ли? Орелът отвел Лиен до гнездото си и застанал пред него, за да го скрие. Принцесата се качила на кулата си и започнала да гледа наоколо. Не могла да види никъде ли я. Накрая взела един телескоп и погледнала през него. Хм, къде ли може да е? Не е при лодките на брега. Явно и в гората го няма. Ха, я чакай, това той ли е? Когато погледнала отблизо, видяла два крака, които се подавали от гнездото на Орела. Как ли е успял да се скрие там? И как така е близо до Орела? Отишла при него и го повикала да слезе. Лиам, виждам краката ти! Открихте! те! О, това значи, че загубих. Е, намерил си доста скришно място, и ми отнем много време да те търся. това ще ти дам още един шанс. Лиан тръгнал да търси друго скришно място. Този път ще повикам заека. Господин заек, чуваш ли ме? Трябва ми помощта ти. Ето бе, скок, скок. Какво ще желая, апен? Моля те, помогни ми да се скри от принцесата. Скоро ще тръгне да ме търси. <си> Още един принц на път да се провали. Колко забавно! О, ще спечеля, просто ми помогни. Добре, добре. Ще ти изкопая дубка в земята и ще се скриеш в нея. След малко заека изкопал дубка, достатъчно дълбока за Лием да се скрие. Само косата му старчала малко. ако сложа малко цветя косата ти, ще заприлича на хубав червен храст. Ето, готов съм. Да нас печелиш! А горе на кулата принцеса Мелани търсила принца и отново го търсила дълго време и не успявала да го намери. Огледах всички дървета и на никой го няма. Къде ли би могъл... Хм... Какво е това? Ама че странен червен храст. Чакай. Дали не е той? Напуснала колата и скоро застанала пред Лия. Малко червено храще. Ще излезеш ли от земята? Пак те намерих. Ох! Oh. Отново се справи много добре. Знаеш ли, понеже и този път се скри много добре, ще ти дам последна възможност. Но ще е за последно. И отново тръгнал да търси ново място. Сега какво да направя? Не знам вече къде да се скрия. А, здравей! Ти ми помогна на времето. Какво има? Защо си толкова вълнил? И Лием разказал всичко на малката пеперуда. Нека ти помогна! Аз всъщност съм пазителката на тази гора. Ще ти дам нещо полезно. Изяш този бомбон и ще се превърнеш в каквото пожелаш. Лием пъхнал бомбона в устата си и в миг се преобразил в жаба. Охо! Това ли наистина искаш да бъдеш? Принцесата изобщо няма да те обикне такъв! Ковак! Е, направила съм заклинание на бомбана! Щом принцесата изрече думите «Предавам се, ще върнеш човешкия си ви!» Та това е невероятно! Сега трябва да отида при принцесата, тя изобщо няма да ме позна. Горе на колата Мелани отчаяно търсела принца... Гледала над глъж и нашир, но не могла да го види. Ах, какво да правя? Никъде го няма. Не е в морето, не е в гората, нито в градината. Ах, претърсих навсякъде. Квак! Ох, жаба! Махай се! Търси своя принц, не теб. При това Лием започнал да се кикоти. Колко забавно, тя изобщо не ме позна. <си> Мелани продължила да оглежда и накрая решила да слезе и сама да го потърси. Претърсила зад всички дървета. Погледнала в хралупите. И дори в езерцата. Но където и да търсила, не могла да го открие. Ах! Никъде не мога да го намеря. Може да се е превърнал в птица и да е отлетял. Квак! А, а ти защо си тук? Следваш ме навсякъде. Къш! Квак! Хъх, може би трябва да се омъжа за теб. Все пак казах на баща си, че накрая ще се омъжа за жаба. Преддавам се! И в този момент Лием върнал човешкия си вид. Поздравление, принцесо! Ти, ти, ти си бил жабока! но как така? <свят> това е моята тайна. Но сега спечелих, нали? През цялото време си бил до мен, а аз не разбрах. Ха-ха-ха-ха! <свят> да, спечели! Да знаеш, че съм щастлива, че спечели ти. Искам да се омъжа за теб. Дали не съм най-големия късметлия? И така, на другия ден принцеса Мелани и принц Лиам се оженили щастливо. Кралят ликувал повече от всякога. О, не съм бил толкова щастлив до сега. <съква> <съква> <съква> О, а заека... Орела и пеперудата също били кралски гости на сватбата, защото Лиам разказал на Мелани как победил. Слава богу, че не полудява до толковата да покани и тримата на самата сватба. Така, май трябва да спра да приказвам и да се насладя на храната си. Чао!